Таменький прикипів він, пристромлений додолу. Але ж і густі не послужила хвортуна. Не встигли озирнутись козаки, як уздріли, що вже піднято гуску на чотири списи. Тільки й устиг Сердека вимовити. Бо дай щезли усі вороги, і найраді до віку вічного Україна. Та й занімів на списах. Коли глянуть козаки... Аж там збоку козак метелиця вже частує ляхів то того, то другого по голові, а ондечки з другого підсолоджує, намагаючись своїми незвичайний отаман невеличкий. А біля там тих возів Писаренко третю вже цілу зграй випровадив, звичайно, з дарунками». А жонщий далі, других возів щепились козаки з ляхами, чолом, даючи шаблюками на самих возах. Знов гукне-погукне Тарас, проїхавши поперед усіх. А що, панове, чи ще є порох у ладівницях? Чи міцна козацька сила? Чи не гнуться козаки? «Ба ще є батьку порох у ладівницях, ще змагає козацька сила, ще не гнуться козаки!» А вже политів з воза бовдю, просто під самісіньке серце, улущила його куля. Але зібравши нарешті усі сили, прорік старий, не шкодую, що світ покидаю, дай Божий жодному таку смерть, хай живає слави до вік віку Україна!» Та й полинула до гори по високій бовдю а душа оповідати давно помершим дідам, як уміють битися на Вкраїні, а надто, як уміють українці помірати за святу віру. Не за час, за малою годину після цього, курінний отаман Балабан теж полетів стрімголов – «Трьох карбунів смертельних добовсь, з-під списа кулі та з-під важкої шаблюки, а був він що щонайславетніший з лицарів козацьких. Багато походів чинив він за свого тамування. Найславніший від усіх походів був до Анатольських берегів. Багатсько добулись вони тоді цехінів, дорогої турецької габи, кіндяків і усякого брання». Але чимало добулися й лиха на відвороті. Ускочили сердеки між турецькі ядра. Як увірвало ж їх з корабля, половину чайок закрутило і поперевертало, затопивши не одного в ковбаню. Але ж прив'язаний обід чайок-очарет зарятував від потопу. Балабан, відпливши хучі якомога, став за сонцем, та через це стало невидко його турецькому кораблеві. Навпослі усю ніч ківшами та шапками вибірали вони воду, лагодячи пробої, та, поробивши з козацьких штанів паруси, майнули собі морем і утекли однайпруткішого турецького корабля. І не тільки що прибули до Січі, не бідкоючись, а ще й привезли гаптовану ризу архимандритами Межигирського київського монастиря і на покров, що на Запоріжжі, стутосрібні шати. І по тому кобзарі заславляли щасну козацьку долю. Поник він тепер своєю головою, почувшись на муки на смерти, та й проказав стиха. Баця полягаю, панове братове, гарною смертю, семеро зарубав, дев'ять розписом добу, досить конем потоптав, а вже не знає скількох кулою влучив. Хай ж до віку вічного пишно цвіте пишаючись Україна, та й приручив Богові свою душу. Гей, козаки! Панове молодці! Добре дбайте! Найквітнішого цвіту з свого квітника на поталу ляхам не віддавайте!» Вже облягли Кокубенка, вже тіко всіх на всіх восьмиро чоловіка з усього незаймайківського куріня зісталось. Та й ті ледві-неледві ледві, отсіч додержують, а що сам курінний отамен Кокубенко – то й одежа вже йому в криві окипіла. Сам Тарас, забачивши його лихо, пристиг на визвіл, але спізнились з поміччю козаки.